Salmul 280, cununa Sfântului Dimitrie Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă părinții cu haina tainei Sfântului Botez te-au îmbrăcat și tainele Sfintei credințe te-au învățat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă prin milostenie, faceri de bine, credința prin darul Lui Dumnezeu te-a zidit și te-a luminat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă dreapta credință, în Tesalonic, ca un voivod al Domnului, ai semănat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă pentru dreapta credință ortodoxă, împăratul Maximian te-a întemnițat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă prin Nestor, pe ucigașul de creștinilie, cu puterea rugăciunilor tale, morții l-ai dat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă prin tine, Nestor, între sfinții mucenici, ca un mărturisitor, ai intrat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă împăratul de puterea credinței tale s-a temut și cu una de martir și mucenic ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă multe minuni și faceri de bine creștine prin sfintele tale moaște au căpătat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă prin mirul izvorât din sfintele tale moaște, pe mulți i-ai vindecat. Bucură-te, Sfinte Dimitrie, fiindcă fac la credinței tale peste veacuri ca un far aluminat.